Benvinguts i benvingudes al programa de bàsquet en general i d'NBA masculina i femenina en particular. Això és 3 segons. Recorda que és el temps que tens per estar dins de la zona abans que et xiulin una falta i també és el temps que trigaràs en donar-te compte que la vida de les persones negres també importa. Black Life Matters. Home, què tal, Miquel? Com estàs? Benvingut. Bona tarda, Marco. Què tal? Moltes gràcies per convidar-me un altre dia. I, bueno, no, no, ens convidem mútuament, eh? Sí, de fet sí, no? ens convidem mútuament. El, el, que, el que sí que vam fer és tardar 3 segons a no convidar el Didac avui, no? Exacte. De, de fet, jo crec que avui som dos segons. <ríe> falta un segon, falta un segon. Fal, falta un segon. Bé, hey, hey, com ha anat la setmana? Doncs... Què tal? Com estàs? Doncs molt, molt animat, molt animat, després d'aquesta de, tornada a l'NBA. Hi, hi havia ganes, ja, de, una mica de bàsquet, no? Sí, no? Ja he començat bastant. Sí, sí. Bastant a més, teva. amb aquests horaris que ens tenen ara, que són un regal, la veritat, podem veure partits cada dos per tres. Uh -huh, no? És Quan veritat. arribes a treballar, et pots posar un partidet. Són horaris decents, no?, per, per la gent que no hi viu a, als Estats Units. Són Perquè... horaris europeus. Sí, sí, sí. Correcte, i eh, què, què? Com va anar? A veure, fent així una valoració ràpida de, de la setmana, doncs eh, el 31, o no, al divendres, que va ser una mica els deures que teníem, no? Va ser veure el bueno, sí. jo, Clipper, Clippers Lakers, eh, que la veritat és que va ser, va ser bastant, bastant interessant i va ser un partit bastant apretadet, no, no hi havia un guanyador clar fins al final. Sí, sí, de, dos puntets, va anar. Després, després si no parlem en als oh, ultrasoients, sí. hem incorporat una nova secció que es dirà el quiròfon, el quiròfon. Ah. On els doctors, els eh, cirurgians, eh, Miquel Marxox i bueno, i el dira que no està perquè està en una operació en un altre lloc. Doncs, eh, doncs farem, no?, una mica la dissecció d'aquest partit. Sí, esperem que de quiropa no passi a una autòpsia, no? però a veure... A part d'això... Sí. No, i... Ja va començar molt interessant. No? Els dos primers partits es van resoldre per dos puntets. També el, els exacte, Pelicans, exacte. que vaig, vaig, no vaig veure sencera, sí que vaig veure l'últim quart. I van anar, els hi van anar de res. Els Pelicans, la veritat és que, que us vaig dir l'altre dia que apostava fort per ells, han començat amb els dos primers partits de derrota. Tot i així, ara els hi queden sis per... bueno, cinc partits, el tercer van guanyar, partit important contra Memphis, els hi queden cinc partits relativament senzills, però sí, sí, van començar flujos. En canvi, jo... els Blazers, Blazers van començar molt bé guanyant a Grizzlies, i Grizzlies s'estan complicant la vida, de veritat. Tu els veies amb possibilitat, els Grizzlies de tenint el número 1 bueno, del draft... Bé, el Ja va ser el Luh, Sí, va ser... No. Ah, no, o el... el segon, segon. Correcte. No, va ser el U, va ser el Zion, no? Sí. Ah, el segon, segon. Correcte, correcte. Sí. Correcte. Haig afinar més les dades, que ja hi va haver una, una oient que... <ríe> que ens va fer una crítica molt bona, per cert. I és veritat, va, em, va, em va tocar a mi particularment el costó, i tota la raó. El primer prova va ser una mica loco per per meva. <ríe> l'emoció i tot això i sí, sí tenim oients molt entesos molt, molt exigents que així ha de ser no? molt exigents. així ha de ser sí, i sí, ja. mirem millorant I tant, i tant doncs això sí això, que tenen el segon i tu veies a Memphis doncs bastant bé, bueno, clar on... partien, partien d'una bona posició no? com, com a, amb el 8è lloc però deuen estar ben emprenyats amb la l'NBA i aquesta nova regla dels quatre partits entre el 8è i el 9è per fer el play-in Ara ho tenen complicat. La veritat és que sembla pràcticament segur que es que jugarà aquest play-in, no? perquè uh, els van perdre contra els Blazers, per tant, mm -hmm. els tenen a, a rea, dos partidets, em sembla. I, a veure, bla... mira, Grizzlies tenim 32 victòries i 36 derrotes, i tenim els Blazers amb dues victòries menys. Els Spurs també, que déu nhi ens han sorprès, a mi m'han sorprès bastant els esports, no hi comptava amb ells la veritat, perquè... Tenen alguna baixa? Tenen la Marcus Aldrich, ben lesionat tenen el Davis Bertrands no, Bertrands no tenen, se'l vam traspassar tenen algunes tenen algunes baixes i el que han fet és deixar jugar els joves molt de John T. Murray, el Derrick White passar de Mar de Rosendall a la Pivot i han arribat a jugar amb Rudi Gay de pivot. Llavors és com... Clar, de... un, movi un moviment jove, no? I, i els sí, rivals sí. no saben què està passant. Home, sí, van una mica apurats, perquè per ficar a la pivot de, de Rous en un 98, que bueno, tampoc és és, és molt alt. Per posar... No sé si jugaran per fora. Bé, bueno, de Rous, en, clar, mo, mo, mo, molt joc interior no crec que faci, serà més... Bé, bueno, per, per penetrar, no? suposo que és obrir una mica sí. el camp i de Rous en que penetri o realment amb la defensa que tenien que era lamentable, doncs Home, a part, sí, si, si tenen l'equip sí. si tenen l'equip així una mica en quadres clar, tenir opcions també és, doncs és un mèrit Sí, Tot sembla com tenen. si estiguessin jugant més bé clar, ara, fin, fins ara els, els, equips, els equips sabien què esperar-se, els esports no? un uh -huh. joc molt lent de Rosen y Aldrich, mitja distància uh -huh. i ara, doncs Home, a particularment Parli, a faria si falta triples, yeah. però som sí. com més una carta de boja, no? Si fa tant tiradors A mi em faria especial il·lusió que Dallas es fiqués al, al playoff, la veritat I Don Chich Som fan incondicional del Don Chich i em faria molta il·lusió que es fiquessin als playoffs Dallas, de fet, a veure, no sé si crec que deixem-ho mirar, crec que amb la derrota d'ahir dels dels Grizzlies ja han tagat, sí Dales ja, ja és confirmat amb la derrota d'ahir dels Grizzlies ja tenen el lloc assegurat. Uau, aleshores, hi, hi ha una plaça per tres equips, quatre. Sí. Bueno, Memphis va bastant, bastant per davant, eh? perquè 32 victòries i després ve, ve Porles eh, amb 30. Pues, home. Clar, però al final és el que comentàvem l'altre dia, no? Amb la nova regla aquesta de que entre el vuitè i el nou ves, si hi ha quatre partits, es fa un play-in realment Memphis i Portland, ara mateix Memphis Clar. i Portland, però sta sí, Spurs sí. i Pelicans estan tots a tocar. Certes. Sí, I sí. tots els Suns i els Kings que i... estan una mica més lluny, però a la cas despisi algú, qui pot pot, aquí tenim tenim la xitxera d'aquests dies, no? Perquè realment a la, a la resta d'equips, ara que no hi ha cap a favor ni cap en contra, diguéssim, no? No hi ha local i visitant. Poca gràcia té saber un caos, no? Una vegada estàs dins dels playoffs. Ja. Yeah. Clar, ara mateix, que queden? Vuit partits? Bueno, depèn de l'equip, 5 o sis, no? Cinc o sis, no? Bueno, està més, està més disputat, no? L'Est, que que l'Est? Bueno, l'Est en encara hi que... ha dues places, sí, perquè realment, no? Sí, els bovisors estan molt lluny no? 24 victòries de... la, gràcia, la gràcia ara potser és veure una mica amb qui, qui t'enfrontes, no? A veure quins, claro. si, si, hi algunes, si hi ha alguns tripijocs, algú es deixa guanyar o, o va per totes per intentar estalviar-se al west, sobretot els Lakers i els Clippers, no? Que semblen els grans els favorits i a l'est intentar estalviar-se mil walkiebacks i els raptors els raptors han començat molt forts. Uh -huh. sí, no, no sé si ja has pogut veure alguna goseta d'ells, no. però era una defensa espectacular. Sí? I va quedar dalt tot què? <laughs> I tant, tot l'equip així... I ara que em mateix? Sí. Després podria parlar dels Draft, si no sé si donat temps, perquè és curiós, hi ha jugadors del draft que no han, no han, no, en el seu moment no estaven gaire dalt, i ara són jugadors referents en els seus equips. Com per exemple, sí, sí. Leonard, eh, Kawhi Leonard. Sí, sí, sí. No sempre que a les jaixes del primer lloc em portes la millor peça, no? No. Bueno, sobretot és això, no? Els jugadors que han que que han entrat al en draft en posicions una mica allunyanes i carai que després han sigut jugadors referents. Bueno, el Kauai Leon és el primer que em ve ara al cap I bon, el Giannis el Giannis a Tetocombo és veritat, és veritat que... Giannis, mira, si fem una, una repassada ràpida si em permets ara que, que has dit que tinc aquí el, el draft Giannis... a més el, el Giannis a Tetocombo va... fa molta gràcia no? Perquè, bueno, això li ha passat a molts jugadors no? quan arriben a, a la NBA que són una mica, doncs, pues, bueno... Eh, no tenen gaire massa mosca. Epidrofia, sí. <ríe> Parlen clar, no? Els falta una mica de xute americà, no? D'aquesta... Aquesta, crec Aquesta que la droga to... legal. La combo La Tetocombo va ser escollit en quin any? Eh? Si no recordo malament. que allà. Ara no t'ho miro, un moment. Jo sí, sí, va ser de la Tocombo l'any l'any era el 2013. mil no? estem parlant del draft del dos mil 2013 al dos el número 1 va ser Anthony Bennett decle va ser un dels fiascos més grans de sí o no de la història humà Anthony Bennett, ma meva té nom de greúldin els caps té nom de de cantant, de cantant de, de, de jazz No has sentit a parlar mai, no? Anthony Bennett, Anthony, no, em, son, em sona el nom, però fixa't que si em dius Anthony Bennett, jo et diria, hòstia, sí, és que té, sí, aquell cantant de jazz, no? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> doncs la van elegir el número 15 Mira, l'Anne Anti Jans Va ser l'any del heu vist Call the Pop? Eh, disculpeu el meu anglès, però és que vaig anar a col·legi d'apago. El Víctor Oladipo eh, va ser segon, i el Otto Porter júnior, el tercer. I el wow uau, l'Antetocombo, ja veus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El número 15 al draft. Hòstia, venia de l'Espanya, eh? Venia del bàsquet a de Taragoza. Sí, sí. Molt bé. I... i, i... I Milwaukee, bé, no? Que, que ha guanyat els seus partits. Sí, Milwaukee... Bueno, vam perdre un partit. han perdut un partit contra... Contra... A veure, vam guanyar contra els Celtics, el primer. Van... Van perdre contra els Raptors. Guanya... Això, van perdre contra els Raptors. I, sí, i, sí. i New Orleans, també. Dos, o sigui, han perdut dos partits. New Orleans? sí. Contra els, contra els Rockets, perdona, contra els Rockets van perdre. Van perdre contra els Rockets. Sí. Van guanyar els BAC, o sigui, van guanyar contra els Celtics i han perdut contra els Rockets. Han, guanyat, han jugat dos només, de moment, crec. Bona. I avui els toca contra els Nets. Però New Orleans van perdre, també. Tinc aquí. Si no, no, estic clicant malament la estadística. Jo, jo crec que ho deus estar clicat molt bé eh? El 28 de juliol Però això devia ser Devia ser D'aquest entrenament Ah, amico vam, vam tornar al 31 ah. Molt bé Cert, cert, tens raó M'ha fallat la memòria Molt bé, doncs, doncs... Passem a la nostra sessió de quiròfan, no? Posem un tema. Amb una, te vas... amb una, amb... Sí, això t'anava a dir, amb un bon tema, no? Posem un tema quin, de quin, música. Quin és el tema més, més adequat? Uau, wow, això... Pues no potser, potser el que, el que he comentat jo, no? Ja que al quiròfan, una cançó que es diu Ain't No Rest for the Wicked, de Cates Bye. the Elephant. Guai. Un grup bastant canyero. Eh, té cançó, té uns temes molt interessants quilofans pues no hi ha rest for the weekend. Molt bé, pues som mi i parlem bé i, i anem al quilofan després. Tenga. she went out the corner of my eyes saw a pretty little thing approaching me she said I never seen a man who looks so all alone could you use a little company if you play the right place your evening will be nice and you can go with send me on my way I said you're such a sweet young singer away you do this to yourself she looked at me and this is what she said oh there ain't no Another ain't no rest for the wicked Until we close our eyes for good Not even 15 minutes later, I'm still walking on the street When I saw the shadow of a man creep out of sight And then he swept up from behind, he put a gun up to my head He made it clean, he wasn't looking for a bite he said, give me all you got. I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you couldnt have my cash, but first, you know, I got to ask what made you want to live this kind of life. He said, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on unchanged. I got bills to pay. I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I oh, know I can't slow down. I can't hold back. Oh, you know, I wish I could. There ain't no rest for the wicked Until we close our eyes for good yeah. When was trouble, I was past and I was sitting at my house The day was winding down and coming to an end And so I turned to the TV and flipped it over to the news And what I saw I almost couldn't comprehend I saw a preacher man in custody taking money from the church He stuck his bank account with righteous dollar bills But even still I can't say much because I know we're all the same Oh yes we are, she so got to satisfy those three You know there ain't no rest for the wicked Money don't grow on trees We got bills to pay, we got miles to feed There ain't nothing in this world for free Bon don eh, tal? Com esteu? Tornem aquí a eh, 3 segons al programa de bàsquet en general i de NBA en particular. I bé, ara ens els pensaran, ens disculparan però entrant el quilòfan, ha feu una operació de un equip de bàsquet. I aquest cap, equip de bàsquet, mmm, és? Eh, qui, ens, qui, qui tenim avui? Eh, Miquel? Avui tenim los Angeles Lakers Lakers, oh yeah Sí, ja que ens vam posar a llavors al primer dia veure Lakers Clippers aprofitem, no? I... Mm -hmm. Parlem dels Lakers De los Lakers que en anglès vol dir eh, playa, no? <laughs> És interessant perquè, clar, molta gent es pensa que, que, que aquest nom ve de, de, de, de Los Angeles mateix, no? Però, clar, els Lakers venien tenien una història molt, molt llarga, no? No, van, no, van, no van sortir, a, no es van iniciar a Los Angeles no? Correcte. Primer eren els Minnesota Lakers. Ah, això mateix. A més, i suposo que tenia, tenia més sentit el nom de Detroit Els Detroit Gems. El Detroit Gems. Minneapolis perdó, Mineàpolis Lakers, he dit Minnesota, Mineàpolis. I tindria més, més, més sentit, no?, perquè suposo que allà a Minnesota hi ha més, hi ha més Lakers. Ah, més, hi ha més llacs, d'allà no? venen, sí, sí, sí. Que això és un altre tema, no?, dels noms, com a Memphis, no?, Memphis Grizzlies, Grizzlies? No, hi ha, no, hi ha, no hi ha Grizzlies a Memphis. Ah, de Vancouver. De Vancouver. Sí, sí. Bé, doncs, què, què dir dels Lakers, no?, sense parlar de, de LeBron James. Aquest, aquest bon. any Lebron James es va... Era com, aquest és l'any dels Lakers, no? l'any de Lebron, ja, ja té la seva edat, no? Probablement, I, sí. No quedarà una temporada més, potser, segons. Si, si guanyen o no guanyen l'Anells, ah, clar. Clar, sembla... tenen més pressa del que sembla, no? Perquè, tot i que tenen un... bon, Anthony Davis per uns quants anys... Uh, LeBron sembla que, encara que sembla que no s'fasi mai gran, en algun moment començarà baix a prestacions. Clar, perquè sí, si parlem de, de, de, de qui substituirà LeBron James, diguésim, al no, no, de LeBron James a Lakers, Clar, com, com, a, com a líder serà Anthony Davis, però de... com a líder-líder, o sí, sigui, com a estrella, podem dir, Anthony sí, sí. Davis. Sí. I sí, es va veure, no? aquests dies s'ha estat veient des de, la, des de la represa, que cada cop més sembla l'equip d'Anthony Davis. No? Sí, Està sí. clar que l'Ebron James que segueix fent, portant la batuta. No? I, per exemple, el partit contra els Clippers, les jugades finals van ser seves. Correcte. Però es va veure clar que Anthony Davis... És molt Anthony Davis. No? Que 34 punts, molt bé. Sí, sí. 34 punts i perquè molta estona va semblar que no juguessin a ell, no? Sobretot, el tercer quart, clar, què passa? A Anthony Davis sembla ser que no li agrada gaire jugar de pivot. No? Sí, va jugar bastant, eh, a tirar triples. Prova això, això de, de pagar-se baix, no?, li fa una mica de mandra. Ja. Yeah. Per això sempre juguen amb el Dwight Howard o, o el bon Home, Jabal. El... Jabal. Jabal! Jabal fa què? Hi ha un vídeo que corre per aigua i hi ha varios vídeos, no?, de, de les seves sí, particularitats curiósos. Sí, un sí perquè, perquè es volgui riure que algú va per a YouTube, mare meva. Però, bueno, s'ha de dir que els últims anys s'ha posat molt seriós, no?, des de entrar a Golden State i amb yeah. un altre jugador. Bueno, suposo que també que jo crec que LeBron James, que també és un, és un, és un líder, és un tio que, no? que, que va seriós no? a l'hora de, de, de jugar i de dir, bueno, guanyadonat, doncs suposo que li ha, li ha tocat una mica al crustó. I aquí, tonteria, les mínimes, d'acord? ¿vale? Sí, sí. Ara, Angeles Lakers, no?, doncs jugant a, clar, com, com hem dit, normalment intenten jugar amb, amb, amb dos homes alts, amb Anthony Davis i un Javall McGee o Dwight Howard. Mm jugant amb l'Hebron de base normalment i uh, ara uh, juguen Anthony Green Ai, Anthony Green, perdona Danny, Danny Green uh, de, de triador i normalment tenien Every Bradley també, que com hem comentar el programa passat uh, no està no està no. decidir per decisió personal no jugar no, sí, sí. i sembla ser que el, que el lloc titular el substituirà uh, com ha dit abans el uh, Uh, Marc Cox, el senyor Cantavius Caldwell Pup. Cantavius Caldwell Pup, no és fàcil dir aquest nom, eh? A mi em costa encara, eh? Cantavius, té un nom de predicador. Sí, cantable, <ríe> no? De Pup. Cantavius, un predicador Cantavius. Doncs sí, ara estava mirant, no? Que no, no, no és que tingui un, un, una banqueta gaire extensa amb garanties, la veritat. Perquè, bueno, no sé, d'en Waiters... Jo molt normalet, la veritat Sí que va fer 11 punts Contra, contra Clippers Però bueno jo sí, De fet, a mi, contra, contra Clippers em, em va sorprendre Bastant positivament, no? Lion Waiters Sobretot en pilota, no? en defensa vaig, una mica, vaig notar una mica lent Tot i que estava, semblava Prou bé eh, de forma tot, tot i el pot que ha jugat aquest any Però, Però sí, em, no pensava Que dongués tanta, tant joc va fer el que havia de fer i ho va fer bé, de veritat, no? Sí, jugadors com jugadors una mica cabra boja, no? Com, com l'amic G.R. Smith. Sí, sí. I, I, bueno, això, que no tenen un, una banqueta gaire extensa que si es lesiona algú de titular o de si ser home, Kai Kuzma, bueno, si és un, la veritat és que és una promesa. No sé si és una promesa o ja és una realitat, però bueno... Dine Howard, que és molt llai, Dine ja. Howard, 13 pues minuts va jugar, no gaire més, jo crec que pugui jugar al nivell. No va jugar el Marquise sí. Morris, que jo no sé, bueno, sí, va jugar 3 minutets, que és com quasi no jugar res. Que jo no, sé si... no, sé, no sé si té algun problema. No, no, la veritat és que no... no sé, és, és un dels jugadors que, que ha de donar dona aire, no? amb, la, amb les baixes de Bradley, a la sí. gió de, de, de Rondo... Sí. Uh, Bé, bueno, això de ronda clar, el duent que ha perds un jugador però d'altra banda juga més el senyor Àlex Caruso no? que sí. potser li dona una mica més de defensa i de triple que no en ronda que potser Àlex... ve, ve, està més per nom que altra cosa, no? Qui? Uh, el senyor Rajon Ah, Rajon, ja yeah. Sí, perquè que toma també una prejubilació Bueno, suposo que d'alguna manera la, la posició de base doncs, oxigenava una mica la a la, la, no, la feina al, al Lebron i en feia una mica més lliure. Però bueno, si veig que el Lebron fa el que, el que vol, quan vol. Però bueno, s'hi falta un base, sí. Jo crec que un base pur, el s'hi falta. Caruso, bueno, Caruso no ho fa malament. És un tio, no? És, és, és working class. El Caruso, no? No, no, no, no fa fruitures, però està ja set punts. Sí, un, semblava... semblava... Ha estat més temps als memes que el camp, potser aquest any, no? però, però és, un, ostres, és un és un jugador molt decent, jo trobo. El Caruso ho haig investigat una mica i no, no, no va ser escollit al draft del 2016. No? O sigui, no, no, no va estar escollit entre els primers 60, els 60 no? en cap ni en la primera ni en la segona ronda. O si sigui, Va ser posterior, suposo que el fitxarien posteriorment, però no estava draftear, drafteat entre els 60 Sí, no? com deies, working class, un d'aquests que han hagut d'escalar de, no, aquí, a far-se qualsevol oportunitat. Sí, suposo que també ha, ha aprofitat una mica la mancança dels Lakers durant aquests anys, que tampoc no... Sí, sí. Doncs com, com deiem això, no? Que, retornem, el senyor Anthony Davis no, no vol jugar gaire de, de pivot, però realment la, les millors alineacions dels de, de Lakers venen quan... quan amb Anthony Davis de pivot i més espai, més tiradors, no? I es va, es va veure que el partit contra els Clippers l'últim quart a la que van sentar Dwight Howard i Jaume aquí es va posar Anthony Davis de pivot clar, feia, els va fer uns un forats als Clippers que no tenien com defensar-lo clar. No sí, clar tenia tot, tot l'espai ell tant a fora com a dins per, per entrar i sortir i si no, es veia moltes jugades que podien fer-li els dos contra un fàcil els dos jugadors interiors dels Clippers perquè, clar, hi havia el Jabal per allà prop o el mm. Dwight que, que l'empipaven una mica, no? que al principi, no? De, del partit, però, vaja... Sí, no, no... El que està clar, no?, és de que de, de, davant d'una hipotètica final de conferència que el problema principal de, dels Clippers contra els Lakers és com sí. defensar Anthony Davis. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí correcte. I el hàndicap dels Lakers continuï dient, no? Que no es lesioni un dels titulars perquè, si no, patiran. Però, bueno... I, clar, després de venir, no?, d'aquesta aturada per la Covid, això, això, no sé si al llarg d'aquesta fase final, d'aquesta part final de la temporada, no sé si algun equip ho patirà. <coughs> Disculpeu, sí, sí. Pot ser que hi hagi jugadors que no arribin en, en plena forma, no? S'ha vist de, de jugadors que en, que sembla ser que sí, no? Marc Gasol sembla que s'hagi primat, està semblant forma. Nicola uh -huh. Jòquic, no sé si has vist, Marco la, les fotos de no? l'abans i el després. De... Jòquic sembla que hagi perdut 20 quilos. És pues, espectacular. El que vaig veure molt fi de cames, per exemple, és el Porzingis, que no recordava tan primet, tan... Sí, és una... és una... Sí, sí. Potser li ha anat bé no? aquesta, aquesta pausa, tot i que els maps justament han començat, començat perdent a finals ajustats. És, és molt interessant yeah. el cas dels maps. L'altre dia dèiem que eren l'equip amb el millor atac de la història, no? Però en els, en els moments importants, no? en els clatges el clutch que li diuen en, en anglès que és el, els últims dos minuts de partit en, en, quan vas apretat a menys de no sé si són cinc punts de diferència com ho, mm. com ho conta l'NBA tenen el 29è atac de l'NBA o sigui, el segon pitjor atac de l'NBA Carai És espectacular la, la, la, la, curto, el curtocircuit no? el curtcircuit que els agafa en els moments apretats Certo, és veritat, és veritat. Clar, jo, quan jugava a Europa, el Don Chich, i era molt jove, no? Doncs pues un fora de classe, no? Però sí que hi havia moments que es descentrava i perdia una mica el control de, del partit. Val? Però, bueno, l'altre dia, amb el partit, jo, amb aquest, amb el de Jonsis que tenia al cap d'això doncs, que acabo de dir, però no, el vaig veure bastant, bueno, bastant bé, el Don Chich. Sí que és veritat que, bueno, va, tenien... A a Rockets, allà davant i, i bueno, clar, és que el Harden <ríe> aquest tio sembla que no jugui a bàsquet no, que, que està allà però que no sembla que no estigui jugant a bàsquet fa tot molt fàcil sí, sí. si li entren ja sí, és aquesta, és, és, aquesta és una altra cosa no? també la història això de la NBA els llançadors i tal, que hostia, fa 40 punts però clar, llença quan, quan, quan... Clar, hi ha jugadors que llença 80 vegades en un partit, i clar, fan 40 punts però quantes han fallat també Sí, a veure, justament, avui en dia, no?, que estan tan al, de, al dia, tan al detall amb l'estadística, amb, amb els analítics, no? Ja, ja, no, ja no hi ha tant tan llançaments, tan, tan, ja no hi ha un cobi no?, diguéssim, com abans, que potser es xupava, com dius tu, 80 llançaments. Harden va una mica per aquest estil, eh? és una mica d'aquest estil, eh? no sé si ara amb, amb, la, amb la incorporació del... Del, ai, del que va venir al no? Westbrook. Westbrook doncs clar, igual pues, clar, ara s'han de repartir una mica l'ego però vaja, quan no estava la temporada passada i anteriors bueno, el Hardem és que sí, És innegable no? la qualitat del Harden com a jugador de bàsquet i, i fins i tot que hagi guanyat un MVP però personalment veure verdits dels Rockets són, és dur avorridíssim per mi és avorridíssim no? Una passada. Bueno, i retornarà als Lakers, doncs això, no? Lebron, Anthony Davis, i com a sisè home, no està jugant de, de titular al Kuzma. Jo no Exacte, que... Que el Kuzma per, surt, per donar punts de, de, des de la banqueta, no? Que, jo... que aquí el posen com a titular, però crec que no va sortir com a titular a, a Clippers. No. I jo el posaria com a titular. Aquí L'equip que posen aquí a la, a la pàgina web de la NBA, l'Hebron, Anthony Davis, Kent Abuser, Caldwell Popper, Danny Green i Kate Kuzma, home, el veig bastant... Jo treuria el Danny Green, crec, i posaria un... Doncs, bueno, no sé, potser un Magui, no?, dos tios alts. Home, necessites, no, necessites el Danny Green per, per donar defensa i, i, i triples. De fet, tot i això, tot i el que dius, és veritat que el partit contra par de contra Clippers, Danny Green ho vaig veure una mica una mica lenta en defensa, no? Potser és dels jugadors que deia que al di passarà factura a, a, a la Covid, no? Exacte. Sí, sí, per qui vindrà, per qui vindrà el tema. Sí, sí. I i què més? Que més podem dir? Els Lakers juguen bastant a la contra, no? Amb obrint, intentant durar el carril central de LeBron James i donar amb, amb dos tiradors, un cada a ocupar espais sí. a les bandes uh -huh. i, amb un, i, amb un, i amb el pivot que vingui de remolque per, de, de tràiler, no, diguéssim. Uh -huh. I si si, si t'hi fixes, les, les contres són, són totes bastant així, bastant intentar o que se la jugui l'Hebron o, o cap a fora per, per als triplistes. Uh -huh. Cert. De veritat. Sí, Tari Greenal van fitxar per això, no? O sigui, que sí que, que gairebé queixen eh, no? Que diuen catch and shot, no? Una mica Danny Green i això, i per la part defensiva. Triplista, bam. Triandy. És la figura que es coneix com a Triandy. No? Cada uh -huh. cop més demandada. Uh -huh. Era una mica també la figura que jo, quan, quan sortia el... Oh! Haig de menjar una mica més de pances. Eh... Coi, didac, didac. Coi el que estava a Oklahoma que ara està a Bar al Barça a l'Abrines no? quan sortia a Oklahoma doncs era això, escurat a la banda i quan t'arribi la pilota doncs ja en si tens opció i si no, tornar-la a passar al base o a qui sigui no? que jo no sé si el pobre va agafar una mica una mica mal rotllo ja una mica per això perquè, uf, pobra. La, bueno, el pobre sembla ser que va va patir una depressió, no?, sembla ser. Amb mm. problemes personals, no sé si. i no sé què més de, de Lakers, que podíem afegir, acaba de començar això. Són candidats, indiscutiblement. Ja tenen la primera plaça assegurada, però tant ara no, no sabem si, si, què faran, no? Si seguiran i intentaran aprofitar aquests resta partits per agafar ritme. Perquè ja la primera plaça... O es deixaran tenen... una mica... La tenen la segureta, sí. no? La primera? Sí. Bueno, doncs pues sí, jo crec que... Home, jo reservaria, sincerament, és que jo pateixo per l'Hebron, perquè és un tio que és, és una màquina, és un... Bueno, no? I és un, és un monstre. Però no sé, eh? no el veig... No, sé, no vull ser pájaro de malagüera, però no sé. El veig lesionat. No, esperem que no, esperem que no. no, no, no. Jo crec que lebron encara li... Bueno, tots sabem que quan arriba en playoff puja una marxa, però jo crec que ell intentarà jugar aquests partits per, per agafar ritme, coneixent-lo. Clar, és que porta una mitja no crec que deixin... de 35, gairebé 35 minuts per partit. Saps? És, és, és molta canya. Sí, sí, sí. Però bueno. A veure, jo... A veure si, no? Qui... I tu que, quin, si tu fossis els Lakers, quin equip prefereixes a primera ronda, no?, d'aquests que estàvem comentant Grizzlies, Pelicans Spurs, Morland doncs, doncs uh, Preferir o que millor li, li aniria? a bueno, que... les dues coses Bueno, jo crec que bastant avantatge, eh? Jo crec que Morland, oh, seria una bona, un bon inici, eh? Morland, crec que considero que és un bon equip Morland un... jo crec que seria el pitjor penso que li, que li pogués tocar penso jo, eh? Sant Antonio, una mica ja mermats, New Orleans, bueno, sí, tenen el Sion. Jo crec que New Orleans és el que desitja l'NBA, no? Que es fiqui. Per la publicitat d'un partit, la sèrie de Lebron-Zion, no? Home, ojo, ojo, ojo al dato, imagina que toqui New Orleans, no passarà però que et toqui New Orleans i, i, i t'elimini, no? Brandon Ingram i, i Lonzo Ball, no? O sigui, seria la venjança... Clar, clar, home, és el partit desitjant, no? La Brandon Ingram contra Ilonzo contra els Lakers, Anthony Davis contra Pelicans, Zion contra LeBron... Bé, bueno, i també... És el que va per narrativa preferiria. I, bueno, I a part també jugar però... el, el Josh Hart, que també ha sigut jugador dels Lakers. Correcte. El lato, eh? bueno, no té un mal equip eh? La veritat és que si s'entonen se, si se No tenen mal equip Jova, però... Ja veurem veure està, què està, passa. Interessant, està interessant Doncs Molt què Marco, quin, quin tema Em portes avui? Jo porto un tema d'un grupet Que que, bueno, que van tenir La, la seva època final dels 90 És un grup de, de Barcelona, però canten en anglès val? I es pues, diuen From Head to Toe i són d'aquesta fornada que es van posar de moda amb el segell Subtat Fulge, ¿vale? que era un segell que estava molt vinculat a Dover, un grup que es deia Dover, no sé si et sona, dels anys sí, no. 90, ho vam petar molt, un, bueno, quan hi havia, un, hi havia un, un anunci de Pepsi que... Devil came to me, no? Ah, això mateix, aquest va ser el, el petardasso que van fer. Hi havia una, un anunci de Pepsi que promocionava grups eh, emergents i ho va petar, Dover, amb un anunci de Pepsi que feien llavors, i bueno, hi aquest grup, from head to toe d'aquella fornada i eh, el grup que ha eh, sigui sí, la cançó que posaré ara es diu Crying Shoes i està molt bé i vinga ho posem som ja <ríe> ja tornem vinga dale Què tal? Doncs aquí estem de nou a uh, 3 segons. Avui som 2, 2 segons, perquè el Didac està, està por ahí d'operacions. I, I bé, i tornem aquí a uh, una altra vegada al programa. I avui i, bueno, i ara parlarem de, de, la, de la NBA, però femenina, val? que també ha començat, ha començat a la part de la lliga masculina. I bé, eh, us farem 5 cèntims una mica de la, de la NBA de que de la NBA femenina, de lo que... De lo que bueno, una mica dels aspectes eh, des cinc, cinc aspectes de eh, tenir en compte sobre la, sobre la NBA femenina que la pàgina web de gigantes ens dóna una mica ens explica. No? Hi havien dubtes hi havia dubtes de què es jugués la, la NBA femenina. No, no així com la NBA masculina que no hi havia be dubtes es tenia clar que es jugaria però amb la lliga amb la femenina no hi havia no, no estava clar que al final es jugueix i finalment, doncs, bueno, suposo que ess arribaria a un acord i es va i es va i es va acabava fent. El que passa que el l'any passat es jugavam 34 partits i aquest any s'han escursat a, a 22 partits. Val, són 12, són 12 franquícies eh, que són les que les que juguen la la lliga, normalment són els mateixos, ¿vale? I els equips Vull parlar dels equips perquè són els noms dels, dels equips, perquè ens, ens resulta molt interessants o com una puta de curiositat, no? els, bueno, les, eh, el, el nom de, que li posen a l'equip. a sí que fatal de la memòria. Eh, penso que... Jo crec que és l'edat, Marco. No volia dir però... Jo crec que és l'edat, eh, és veritat. Eh, el... Eh, motes, bueno, al nom de, de la ciutat i el que li diuen després que ara no em surt la paraula, val? I ens resultan molt interessants, l'acta dream, així com els dels masculins, no? Sense fer comparacions curioses ni, ni molt menys, pels dels masculins són una mica més, com diria, més de més de homes, no? Fancius, no? no? Exacte. Doncs les dones són com una mica més, toquen una mica més les emocions o toquen una mica més la, una cosa més mística, no? En concret, hi ha una, un, grup, un equip que és Washington, el Washington no? Mystics, els Washington Mystics que són els actuals campions de la, de la NBA femenina, no? però són noms més com de, més naturals, o sigui, com eh, eh, Seattle Storm, Phoenix no? Mercury, Los Angeles Sparks, aquest és un clàssic, eh? els Dallas Wings, sí. Atlanta Dream, no? Chicago Sky, que és el, és el Chicago líder. Sky és, és un que a mi, a mi particularment m'agrada, no? Justament, la, la skyline de Chicago hagués de les més boniques d'Estats Units. Correcte. L'Indiana Fever. Indiana Fever, que mola. Connecticut Sun, Las Vegas Aces, New York Liberty, no? Minnesota Lynx... Bueno, aquí el, el, també hi ha alguns EBE, equips de la NBA que tenen el, el subnom, per dir-ho així, <ríe> amb animals. No? Clar, però com li diries? O sigui, com li diem? O sigui, el... el la, el cognom del, de l'equip? Com és això? Com es diu? Bona, bona, bona pregunta, bona pregunta El subnom, el cognom, no? Ara no en surt no? El nom, no? I pots dir el nom El nom i la ciutat, i ja està Sí, el nom i la ciutat, és ciutat és el, el nom de l'equip no? Realment, l'Atlanta, el nom de l'equip és Dream Sí I això, comencen 12 equips Han començat dos equips Ja eh, porten, doncs, diverses jornades En concret, porten com eh, 6 jornades més, no? Sí, ah, sí, sí, ostres. Jornades, Fem jornades jugant... Unes sis jornades porten ja. Sí que són quatre partits els que han jugat, i sis, sis jornades de la l'NBA femenina. Ah, d'acord. Sí, i uh, doncs això, i uh, la classificació... Bé, bueno, el que ens anava, estava parlant, no? Eh, aquests cinc eh, factors que, que, la, que la revista Gigantes ens parla a ja, tenir en compte eh, en aquest inici de la nevea femenina. No? Eh, el factor Sabrina Ionescu, Ionescu és la número 1 del draft Pobre. de, de l'últim de any del New York, New York Liberty que van últims en aquesta, aquest inici de, de la Lliga. Sí, I es va lesionar. Es, es va lesionar. Eh, no, es va lesionar el tercer verdit. Sí, sí. I és una, bueno, es, es veu que, que és, una, és, un, és un portento. Que, o sigui, sí, que no, mi, va crear molt, a, la, a la universitat, era com era, va crear molta expectació, no? Molta expectació, sí, sí, sí. I, i bé, el que tu dius... No, és, has, vist, sí. has vist les imatges, tu, de, de, la, de la lesió? No, no he vist les imatges de la lesió, no. A ja. fer no, la típica lesió de bàsquet aquesta de... De, de turmell de... Clava. i fa, fa, fa mala pinta fa mala... Bueno, no sé si estarà un més parat m'ha semblat llegir Hòstia. un més parada crec o... uh -huh. sí, sí. hi ha la situació d'una jugadora que es diu Dele que és una jugadora que diu juga als Washington eh, Mystics que és una jugadora que no estan als rosters de, de, de l'equip però no se sap si jugarà una jugadora clau per a aquest equip també és una jugadora que va ser la MVP de, de l'any passat i és una dona que té una malaltia, que té una malaltia que es diu lyme, lime, que pateix una malaltia que, que es diu Lime que es veu que és una malaltia infecciosa causada per, per un bacteri, un bacteri que es diu Borrelia burgdorferi, que està transmessa per garrapates, val? i aquesta dona doncs, bueno, pateix bastant de, de, la, de, de la musculatura, tot això i es pren com 64 pastilles al dia, que és una passada, però i tot que Sí, sí, tot i sí, la dona doncs, allà jugant i amb molt, molt, molt de coratge però de moment no, crec que no ha jugat cap partit però està, apareixen els rosters de, de, de la pàgina web de la l'NBA, jo no la vaig veure amb el, amb el partit contra, contra el Chicago Sky, Sky. No, no va jugar sí que no sabrem si al final acabarà jugant algun partit o, o què passarà amb, amb aquesta jugadora i eh, a part de les, les jugadors que vam parlar la setmana passada no? de la Maya Moore, que no, tampoc no juga per, a, per allò que explicàvem no? eh, també hi ha una, una jugadora xinesa que tampoc juga la eh, Hanshu que també és un, és un, és un portento, diuen, diuen jo no l'he vist jugar encara o les, les europees, la Marina Joanes que és una jugadora de França o la Cecília Sandalá-Chini que és d'Itàlia, tampoc, eh, tampoc juguen que són suns jugadoras són són baixes interessants per, per aquest torneig. Hi han jugadoras espanyoles, o, bueno, jugadors que han jugat a la, a, la, a la Lliga Espanyola de bàsquet que tampoc jugaran. La que sí que està i la que sí que juga és la que havia estat jugant a la, la perfumeria Avenida i ara està en Dallas Wings, un equip que, que està per la meitat de la taula. Però bueno, tot sí, acaba de començar, perquè i en 16 minuts per partit està jugant uns 6, 6 punts i 3 rebots de mitjana. Bueno, va contribuint, no? Sí, sí, sí. Va fent, va fent. Va fent la seva feina. I també tenim no, a, a la Chelsea Gray, l'americana, però que, que em sembla, si no vaig errat, que aquest any jugarà amb l'Esparo Unigirona. I que ara no? està a Los Angeles Sparks. I, bueno, la, està fent també un molt paper, sembla ser. Ah, perquè tenim la situació no? que la lliga americana eh, es juga a l'estiu, quan aquí descansen, no? i quan s'incorporen a l'autura les lligues europees, doncs hi ha algunes jugadores que, que van a jugar a les lligues europees. Enclats favorits tampoc per les, per les, eh, les absències d'algunes jugadores, doncs no hi, ha, no hi ha enclats favorits. Sí que és veritat que hi bueno, ha els Chicago Sky, els Washington Mystics, que són els, els els eh, favorits però bueno no cal eh, perdre de vista els Angeles Sparks no? o o bueno els Phoenix Mercury també que que poden poden, poden fer-ho bastant bé vaja poden estar allà poden estar allà tot i que en la classificació eh, tenim Seattle Storm i Minnesota Lynx que han començat forts no? exacte clar ja hi han quatre equips amb tres victòries és una derrota o sigui ara de primeres està molt apretat en tot no? i després ja no, venen equips que tenen dos victòries, dos derrotes no? doncs hi han dos, tres, quatre, cinc, sis sis equips I ja després, Sí, bueno, no, les primeres setmanes mai es pot sobrereaccionar no? tot pot ser que s'ha d'esperar que, eh, que passin un, un mes o dos bueno, un mes o dos, que passin uns quants partits per, per acabar de veure com, com van els tiros no? Correcte i, bé, I del partit que, que, que vaig estar veient, Chicago contra, contra Washington, la veritat és que va ser un partit molt, molt, molt molt disputat. De fet, va acabar guanyant eh, Chicago per dos punts, 86-88. Realment, els quarts, eh, els primer primer i segon quart van ser bastant alternatius, no? entre entre primer el Chicago, després Washington i després ja pues, bueno, també Chicago i allà va amb molt poca diferència dels de, de, quarts, però es va acabar imposant. Que té eh, Chicago té una jugadora que a mi em va encantar molt, que m'ha agradat, <ríe> que és la, la Chillen Parker, que és una ala pivot, que bueno, va ser bastant referent en l'atac de, de, de Chicago i va ser la, la jugadora que va posar l'última cistella i, i va, va donar la victòria a Chicago. Va ser un partit molt interessant, eh? a mi em recorda molt... A, a, a, jo som més, no són tan eh, els, eh, o sigui, no, no hi ha una jugadora molt referent que es llança molts tirs, molts llançaments i és una, és, juguen bastant en equip, és un vaga de molt, I el seguirem aquí altres segons, la lliga la lliga femenina. I... ens ens interessa, ens interessa, molt tant la NBA com la NBA femenina. Que haurien de dir? No sé si haurien tenir NBA femenina i NBA masculina. O oh. set sí, sí. Ah, és pel nom, no?, que és, és NBA i w, WNBA, no? Correcte, correcte. Posem un tema sí, i sí. ja passem a la part final del programa, al backstage, unes curiositats. Jo, de fet, faré una curiositat i, i ja està sobre un jugador que m'ha causat, eh, no sé, curiositat. Curiositat. Quin tema tens? tens? Tens tema? Jo, doncs, parlant de, parlant de noies i noies americanes, hi ha una cançó que l'any passat va ser, o fa, o fa un parell ja potser, no? una de les, de, de les millors cançons de l'any per mi, que és d'una noia que es diu Mitski, uh -huh. que és una, és una noia japonesa, americano-japonesa, crec, i la cançó es diu Your Best American Girl, la teva millor noia americana. Vale. A, veure què, a, veure què, a veure què us sembla, jo la trobo... Bastant, bastant interessant. Bé, bueno, doncs pues som -hi. Doncs ja som aquí, de nou, aquí a 3 segons, a 8, 2, avui 2, però, però som el problema este, 3 segons, i passem a l'apartat la de Black Stage, ai, Black Stage, Backstage. <ríe> Backstage. Black Stage, <ríe> Black, Black, Black Black, Black Life Matters, eh, i parlarem de doncs, curiositats i temes així eh, coses eh, curioses, no? i jo volia parlar d'un jugador dels Wizards que fan investigació, eh, doncs, eh, coi, m'ha causat bon, molt una impressió boom guay, no? El sentit de què com és, qui és i, i els números, els números que que té i és el Rui Hachimura, no sé si si et sona. Rui Hachimura. Sí, el rookie. número 2 que va s'escollit l'any passat, es col·lit el nou. Sí, sí. Ai, el sophomore, perdó. Sí, aquest, aquest any ja està, està tenint bastantes oportunitats, no? està jugant bastant, sí i va ser escollit l'any passat en el número 9 és aquells jugadors que donen la impressió que pot sigui, eh, que sigui un cas eh, com eh, la Kawhi Leonard que parlaven així una mica per, per sobre que bueno, és això està en un número que no és baix, ni molt menys però bueno, tampoc és alt tampoc no, no, és, no? no són els cinc primers o no els tres primers doncs aquest home aquest home que és, és novat ha sigut, ha sigut perdona Marco, ha sigut a la gita aquest any no? un és... domicil Sí, és el primer el any d'aquest any. Doncs. Ruki, és Ruki? Sí sí. sí, sí. Clar, clar, jo... Perdona, eh? aquest any perdó temporada. Sí, és curta que sí. <ríe> té 22 anys, digueix. exacte. Que té 22 anys. Bé, bueno, i és un jugador que fa uns números molt, molt, molt, molt acceptables. No? Té una mitja de 13 punts, 6 rebots i, i una assistència. Assistència potser és el que li faig una mica. No? Però per ser el primer any, doncs, eh, no està pas malament. No, no està pas malament. Tenint una bona optació amb Fènix que va fer 21 punts i 8 rebots, o sigui, és un jugador amb molt a tenir en compte i ell és una persona que eh, es demana japonès ell és japonès el és japonès, el és japonès. I, eh, i està molt guai perquè la seva, la seva fisonomia és un japonès negre i és, és, és molt autèntica és, és molt autèntica. El té més eh, fisonomia negra diguéssim, que no japonès però clar, és un mestissatge, una diversitat eh, genial I, perquè el seu pare, la seva mare és japonesa la seva mare és, és, és japonesa, però ell és de, així, el seu pare és de Benin, que és, una, és, una, és un país que està a l'Àfrica Meridional, entre el Tongo i Nigèria, i, i això, i la veritat és que és un jugador que promet bastant, promet bastant. Pot jo ser que sigui el japonès més alt de la història? Podria ser, perquè ara estem, estem parlant d'un jugador de 2-3, Podria ser, ara no controlo l'alçada dels japonesos, però sí, no tenen gaire, gaire, gaire alçada, si no recordo malament. Però bé, bueno, i això és una data curiosa, i sobretot de curiosa, en tenint en compte, tu és un jugador que el seguiré, eh? M'ha captivat, m'ha captivat. Rui Hachimura, de, dels Wizzards. No m'ha recordat. Ara, sobretot, tindrà ja que no, no, no juguen ni al John Wall ni Bradley Bill tindrà bastantes oportunitats amb aquests últims partits que, que, que queden a Washington. Mm -hmm. sí. I res, una mica... Aquest demà... No, una, bueno, jo, jo volia també aprofitar sí. d'aquest Black, black Backstage. Black, black Backstage, no? Dir black Backstage, per, per comentar, no? parlant de, de Black, de Black Lives Matter, no? Correcte. Parlar sí, una sí. mica de, de l'activisme no, no, social que hi, ha, que hi ha ara mateix a, a l'NBA, no? Mol interessantt no, has, i ho has introduït abans Marc ho has introduït sí sí ho he introduït, però si no si no hagués sigut per tu no haguésem acabat el, el, el programa sense sense parlar això que, que em sembla que és de, de vital importància perquè és molt interessant parlar d'esports, però també parlar de, de, de la societat no? que és no? primer són jugadors, però tambéix o sigui, són persones però també jugadors no? i clar. Vaja. Primer són jugadors i després són persones. Primer són persones i després són jugadors. Avui hi ha hagut poc, eh? No. Ja ho ja. ja. diuen, això, que amb unes copes es parla millor. Això mateix. Però el que tu deies, no? Sí, no. Es va, es va parlar, fins i tot, es va arribar a parlar de que els jugadors no, no anirien a, a, a, a aquesta bombolla Orlando per poder seguir sí, protestant per Black, en aquest moviment del Black Lives Matter, no? Però al final la, la Lliga s'ha posat molt d'acord amb ells, no? ha donat molt suport i, com, com esteu podem veure, abans de, de començar cada partit, durant l'himne, la gran majoria dels jugadors s'agenollen. De la... eh? I àrbitres i tot. Sí, l'estaf, sí, hi, hi ha alguns casos que no, no? Hem vist Jonathan e Isaac, sí? que no, no s'ajondollava. No Sembla vist. que era Jonathan e Isaac. El uh -huh. Greg Popovich està de peu en algun cas, també, cadascú per les seves raons particulars. I també la NBA ha, ha permès que els jugadors portessin, en lloc del seu nom, uh, diferents missatges socials, no? Correcte. Hem aquests dies com Vote, Black Lives Matter, uh, Liberation. Man", Liberation, Education Reform... Sí, sí, molt interessant i molt necessari, molt necessari que això passi, que això passi eh, doncs en un esport que ho veuen doncs, milions i milions de persones. Que això sí que, que són... la gran majoria dels seus integrants, justament, són persones de, de color, no? Correcte, correcte, correcte. Que, de fet, hi havia... ara és que Aquesta dada la vull donar i la vull trobar perquè... I hi ha eh, una dona a la NBA femenina moltes dones eh, moltes jugadores portaven el nom d'una persona que al març una dona van assassinar la policia la Breona Breonna White no? la? Breonna? Em sembla que es diu Breonna molt, molt, molt, molt bé, molt bé, Miquel, correcte Breanna Correcte, Breana. No. correcte. I era Breona, era. no, home he liat No, no, crec sí, sí bueno. Sí, sí, diria que és... A... Breona Breonna Tyler, perdó, Breona Taylor el, no, el nom era aquest, sí, sí, perdoneu, eh, perdoneu, però al directe. I, correcte, i és això, moltes jugadores de, de bàsquet femení també portaven el nom a les esquenes, a l'esquena de la samarreta d'aquesta noia, d'aquesta dona, vaja, que va assassinar la policia també. Bé, bueno, és que són tantes persones, fatal, fatal, tant de bo soluciona això i la gent bueno, s'aconsegueixi això. Tant de bo, tant de bo. Puc, doncs, sí. Finalitzem aquest programa no? amb, amb, amb, aquesta, amb aquest missatge d'esperança de, i reivindicació i lluita. Lluita social, sempre. Molt bé, doncs ens veiem d'aquí d'aquí doncs, eh, una setmaneta o així. ¿vale? Ja sabeu que aquest programa doncs, és totalment autogestionat i, bueno, i, i el, el farem quan, quan, quan el puguem, com podem fer-lo, però estarem allà, estarem allà. A la bretxa Sí, el farem quan el Didac no pugui ah, això, mateix, això mateix, això mateix Important, eh? Ens ha sortit un, un, un programa estupendo eh? Estupendo jo no, no, no he trobat a faltar a ningú eh? Un patro a Didac Vinga bueno, veiem, no? Posem algun tema? Tenim un tema? Jo ara mateix no, al cap no tinc cap tema No sé si tu tens, però bueno, si no, posem i... Per tancar i ja, posem, posem, posem, algun tema, algun, algun tema de, de reivindicatiu, no, Marcos? Algun tens algun? Vale, pues sí, posarem, posarem anon, uh, Fight the Power, The Public Enemy. Sí, sí, sí. Fight the Power. Sí, sí, sí. Què t'hembla? Què t'hembla, Miquel? Fantàstic. Pues tancem el programa amb el Fight the Power de The Public Enemy i ens veiem. Un peto gran. Deu, Miquel. Vinga, família EU. okay talk to me about the future of public enemy future of public enemy got a